що то як совість людини на місці, скільки вона сили і авторитету додає. Кому було з пиворізів, скаже Фелемон, годі, то кухля більше не підставляй, а густо балакатимеш, то свої ж металурги ще й вийти допоможуть. І ніхто на нього не ображався, бо свій, заводський, на піні не заробляв. Тепер замість віртуозної фелемонової праці автоматика заряджає роботях Жигулівським. Тільки зміна кінчилась, а коли автоматів уже топляться заводчани, точать та присоромлюють, та царів лають. Прокляті тирани, 300 років царювали, не могли для нас старані насушити, хоч димом закушуй. Тільки зібрався Баглай і собі жагу погамувати, як знайомий голос десь із-за спини. Кого я бачу? Індійський гість. Володь Калобода, сяючи привітністю, розмахував руки для обіймів. Чупчик мітлицею, на яблуках щік дитячий рум'янець, ніяких слідів утоми, закарпатів ще дужче, молоде черевце з'явилось. Трясе Баглая в обіймах все ж таки ровесник і кум. Проте Баглаєвій при цьому бурхливому вияві почуттів не зовсім, до речі, згадується, що мати чомусь недолюблює Володьки. Здається, після того випадку, коли вони були ще підлітками і володька, повернувшись з Оралу, з евакуації, Перше прийшов провідати Івана Пожартував тоді «Ну як тут жив окупанте?» І крізь жарт пробилась зверхність «Чим займався? Що робив для народу?» Неприємно стало Іванові тоді «Жорна робив» – прогув у відповідь «Які жорна?» «А ті, що гудуть, аж у Берліні чуть» Сказала мати ображено І вже згодом Іван показав йому ті жорна Горьовитий винахід окупації «Факт незначний» Але мати Баглаєва і досі часом згадує тіжорна, як тільки розсердиться чого-небудь на Володьку. Та зрештою це не повинно затьмарювати стосунки, адже Володці не відмовиш у щирості. І він з такою непідробною радістю розглядає давнього свого товариша. бо чи не дуже пересох знатний металург на індійських харчах. І видно вдоволений оглядинами. Незмінилий тропіки сухорлявого зачіплянського сталевара, такий же витрішкуватий, з кучмою мідного дроту на голові, з твердим маслакуватим обличчям. Але в чомусь невловимому все ж таки не той. З'явилась якась культурна стриманість, самоповага, шляхетність, так би мовити. Ну як там? Контрасти бачив? Доводилось. І ніби ще хотів сказати, такий бачив контрасти, що тобі, брате, і не снилось, але не сказав. Володька сяяв повним керпатим лицем. «Вгору йде наша зачіплянка. У джунглі. За екватор її висуванців запрошують. Приїздіть, навчіть, дорогі українські металурги. Досвід свій передайте. Навчив їх? Скільки споду печі беруть?» Баглай не квапився з відповіддю. Про Володчиного батька запитав. Ізот Іванович, тож учитель його, від нього Баглай набрався з талеварської науки». Проводжаючи в Індію, суворо напучував його старий Лебода. «Бережи там честь Металурга, Іване, щоб про майстрів із Дніпра і там добра слава котилась». «Як він поживає на заслуженому, наш Ізот Іванович?» «Тобі ще наказали. В будинку Металурга розкошує старий. Там хіба ж такий ще козарлюга?» Із якоюсь небіглою хмаркою Володька пояснює, що роки, однак, своє беруть, характер цується. «Старе воно як мале, йому треба годити». А що, може, нещасний холостяк перевантажений обов'язками? Заїдає, замордовує текучка. Розірвись на двоє, скажуть, чому не на четверо. Життя Іване це суцільний іспит. Спробував був сім'ю збудувати, тоді, може, старого назад забрав би, але ж братуха твій так зі мною повівсь, поперек дороги став. Іван уже чув дещо про ті зачіплянські заручини з несподіваном Хеппі Енд. Видно, бойова степовичка попалась. Двоє таких орлів вийшли за неї на герць, та жуден не втримав, кажучи, чи не націлену десь гайнула. Для Івана є щось веселе в цій історії, а для Володьки, виявляється, то був удар. І він скорбом жаліється, як цим хуліганським чинком всі його життєві плани порушено. «Тяжко образив мене, братуга твій, тяжко!» – довірливим тоном скаржиться Володька індійському гостеві. Одначе, скарги його чомусь не дуже проймають Івана. Він хотів би інше до кінця з'ясувати. Як же голубчик голубчику, рідного батька, ветерана праці, на казенний харч відправив? Того, хто життя тобі дав? Владу цю завойовував? Завдяки кому ти сам висунувся? А тепер батько став тобі важкий? Не мстивий я, але Миколі цього не прощу. Відверто кажу тобі, і він ще відчує, на кого замахнувся. «Обидва, ви, здається, облезня впіймали, так що помиритесь», – усміхнувся Іван і знов завів мову про лободу батька. «Я твого старого не раз в Індії згадував. Як тільки трудно, так і до нього. А як би, думаю, це Ізот Іванович проробив? Щоб він порадив?» «Та знаю, ви з ним душа в душу. Коли батя одержав від тебе листівку, оту, що з хвилями океану, з пальцями, як дитина, радів». Здається, й досі при собі носить. Бо в нас, металургів, коли вже дружба, то міцніша за сталь. Але ж тільки скромнягими. Оце нам у житті заважає. Тихарі, мовчуни, не вміємо про себе кричати». Володька, запалюючись, став розповідати про тих, що Титана Заводського врятували під час окупації. Виявлено ж їх нарешті. І в числі рятівників уяви собі фігурує катратий. Отакий, по суті, герой, а мовчав як риба. Інші теж. Хоч могли б свого часу зареєструватись, перевірку пройти. Ще й партизанські документи одержали б. Ну, тепер ми це діло поправимо. Витягнемо цих скромнях на світ божий. Вони ще в нас у президіях сидітимуть. А робота ж у тебе як? – запитав Баглай. Висувають потроху. То висувають, то засувають. Щоправда, зрушення є. Тебе проводжав інструктором, а зараз сам інструкторів ганяю. «Ти ж знаєш, як воно в нас? Сто разів догудиш, а раз проморгав, не вгадав, правильно відрагувати. І твої зусилля на нівець викличуть, шию намилять, а спробуєш характер показати, то й зовсім виженуть. Доводь тоді, що ти не верблюд». Помітивши, що Баглай без особливої зацікавленості слухає ці нарікання, Лобода змінив тон, спадьорився. Оце хіба сюди, коли зайдеш, нашим робочим духом дихнеш, пивка з небудь кухоль перекинеш? Інші, мовляв, по кабінетах, на телефонах сидять. Але ж він не з таких. У ньому зачіплянська закваска. Звико тут на місці у колишнього Фелемона настрій маси вивчати. Тут з роботягами побесідуєш по душах, щось і їм цікаве підкинеш. Ідей хмари. І почав запалом викладати про кольоретки, про кімнати щастя та про пошуки нових обрядів. Баглай, що завжди ставився трохи іронічно до його бурхливо-фантазуючих ідей, не міг стримати усмішки. Володько це одразу насторожило. «Ти не схвалюєш, не пройде, вважаєш?» «Не втім річ. Про саму природу праці, я думаю. Щоб коли вже працювати, то не на холостому ходу». Баглай примовк. Лобода, затиснувши кухоль у руці, пильно з підлоба приглядався до нього. Дворічне перебування там, десь, видно, таки наклало на товариша свій карп. Може, навіть небажаний. Це стало ясно Лободі, коли Баглай знову заговорив. «Всяке буття є страждання, так східні мудреці вчать. Нірвана, кажуть. Стану нірвани, мовляв, треба досягти, бо то й буде повне щастя, по-нашому. А щоб нірвана тобі відкрилась, мусиш зректися всього земного, подолати в собі жагу життя, працею не захоплюватись, цілком віддатися сонному спогляданню». А його баглаєва філософія інша. Труд і труд. Звісно, не скотячий, не тільки раді шлунка і не пустопорожній. Ясна річ, не на холостому ходу. Бо декомусь справді можна сказати, житимеш довго, але даремно. Лобода в задумі, постукував по столику пальцями. Як тебе послухати, товаришу мислитель, то моя робота нічого не варта. Твоїй праці честь, її цінують, а мою. «Всі ідеї, ініціативи, тільки показуха, виходить?» «Метушня пошто порожня». «Ні, вибачай, окозамилювачем я ніколи не був». «Був у нас уже потьомкін, тобі з ним не рівнятися», – Баглай. Ото перший окозамилювач. Геній показухи!» Висуванець стояв понурений. Завдав йому домок цей новоспечений зачіплянський мислитель. «Знав би свою сталь, а то лізав якісь нірвани». Ніхто досі не піддавав сумнівам діяльність Володимира Лободи. Навпаки, цінували, підтримували. Якщо коли покритикують, так не до смерті ж. Бо знають, що віддається роботі, себе не щадить. А цього послухай, то виходить все порожняком. Виходить, по-баглаєвому, що ти випадково сидиш на культурі, що всі зусилля твої – мильні бульбашки. Умреш, і ніяка собака за тобою не гавкне. Завдав, завдав ти мені, Іване, думок своїми нірванами, зітхнув до скрушно. У цей час з'явилась на горизонті вірунка. Здалеку ясніє усміхом, величева несе свої перса, ледь утримувані новою нейлоновою блузкою, Щойно з-під душу видно. Освіжена, перечесана, біле тіло просвічує крізь прозорий нейлон. Увагу привертає.